ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور نفوسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن ولا ومن تبع الا الى يوم الدين قال الله تعالى في مسكم تنزيل يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده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 الدين هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد فان احدث حديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشل الأمور محدثاتها وكل محدثه في الدين بدع وكل بدعه في الضلال وكل ضلاله في النار أعظم الله واياكم من النار kizaku alquran fastanahu alfitu la'allakum turtamun ndugu watukufu Islam, baada ya kumshukuru allah azza wa jalla amani, darajam, wa na kutakia na amani mtukufua daraja mtume muhamadi sallallahu alaihi wasallam na ofieni nikiwa mwanzo kuhusia nafsi yangu katika kumcha allah ukweli wa kumcha kwani hakuna mbora wetu kwetu sisi isipokuwa yule anayeamcha allah ukweli wa kumcha Inama akramakum inda Allahi atqakum hakika bora wetu mbele ya Allah ni yule atakaye mcha Allah zaidi inna al mafaza hakika wale waliofuzu ni wale wanaomcha Allah ukweli wa kumcha ndugu wa wa Islam baada ya nata hizo katika utangulizi Tunaendelea na mwendelezo wa hotuba yetu iliyopita baada ya faraja Allah kuitilia faraja umma wa Islamu umma ambao katika kaumu na zama zetu hizi umekuwa ni wenye kuangamia basi Allah alitupa faraja ambayo tumekumbushana wiki iliyopita na leo hii tutaangalia ni namna gani waislamu walipokosa faraja kana kwamba wao ni mayatima katika zama zetu hizi hali ya kuwa wa mwongozo hali wanae mtume hali ya wanaye Allah subhanahu wa ta'ala ambaye wote wameacha katika marejeo Hakika, hakuna marejeo wa islamu na wanadamu kwa ujumla isipokuwa ni kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndugu wa wa islam kunako faraja hile kuirejesha basi tuondokane na huzuni hii na tulio nao katika zama zetu hizi kwani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama alikuwa ni mwenye kukuta umma mwenye kuangamia na hakika akawa ni mwenye kuutengeneza na hali ya kuwa mwenye kuacha ukiwa salama wakukumbushana niende wa kwanza kuiasisi utukufu na aiza ya Islam katika mji mtukufu wa Madina na kisha wakawafatisha maswahaba zake wa Khulafa Rashidun na kisha baada ya hao kwa maana ya mtiririko kuanzia Abubakar bin Siddiq akaja Umar bin Khattab Osman bin Affan Ali bin Abi Paka wa mwisho Abdul Hamidi sani ulioanguka mwaka wa 1924 katika mji wa Istanbul mchi ya Uturuki. Hu ulikuwa ni mtiririko na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama katika kuuasi utukufu na aiza ya Islam sheria ambayo ilileta amani, ilileta na kuyafanya dunia na mazingira yote wanaopatikana wanadamu kuwa sehemu salama ya kuishi. Hali ya kuwa leo basi kuna uzito kwa yale yanaoendelea katika ulimwengu. Ndugu watukufu wa Islam. Hakika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwatengeneza maswahaba wake wakawa kana kwamba ni mwili mmoja hali ambayo haikuleta mfarakano katika mwenendo wao ukijilinganisha wao na sisi utaona kuna utofauti mkubwa sisi tunakuwa ni wenye kubaguana katika rangi zetu ubaguzi katika ma, katika hali na uwezo tulionao au katika watu tofauti tofauti iwe katika elimu na mambo mengine yote yanayopatikana basi watu wanakuwa ni wenye kudharauliana hali ambayo inaleta utabaka wasomi yule anayesoma katika mji mwingine tofauti na mwenzie basi kitakayokuja ni kumkosoa mwenzie haliakuwa kitu kama hiti, wanapoteza sifa ya Uislamu na wale wako pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mtume anasema hakika wale walio pamoja naye basi ni wale wanaopata mwenendo wake sasa kama mtu anakuwa kaandaa elimu yake kwa ajili ya kuleta farakano au utofauti basi mtu huyu anakuwa katika mwenendo anofuata yeye na wala sio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndugu wa, wa islam sifa walizokuwa nazo maswahaba radhiallahu anhuma Allah Subhana wa Ta'ala anasema Muhammadu Rasulullah hakika mtume Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu wal ladzina na wale walio pamoja naye ashidda'u 'ala lkufaru hakika wale walio pamoja na mtume wa Mwenyezi Mungu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni wakali kwa makafiri ruhamahu bainakum hakika wanahurumiana baina ya wao kwa wao Hizi sifa katika nyakati na zama zetu waafiku wa Islam zinakuwa ni zenye kupotea wala hatuvioni katika jamii wale walio pamoja na Mwenyezi Mungu wale walio pamoja na Mtume katika waislamu utaona wanafarakani katika vitu ambavyo havina msingi katika asida Huyu anafanya hichi, huyu afanye hichi, huyu analeta dua huy huy baada ya swala, huyu analeti dua, basi hilo linakuwa ni tatizo. Hizi sio sifa za waumini, na sio sifa za wale wako pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ruhamahu bainahum Allah Subhanahu wa ta'ala anaendelea kwa kusema ruk'a wa Yabtaguna min fadlillah. watu wenye sifa ta kuwa na mtume utawaona wakiangaika huku na huku wakitafuta fadhila za Mwenyezi Mungu na wala hawatafauti hawawi mwenye kuangaika na kutafuta tofauti zao Wanaangaika katika sehemu zote za dunia wakitafuta fadhila za Mwenyezi Mungu Hakika, min min yatahouna min fadlillah hakika watu hawa wanakuwa ni wenye kutafuta fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala Sima katika uso athari sujud na hakika kiongozi mwalaba walionazo ni athari katika mapaji yao ya uso kutokana na ule utukufu utafuta kwa Allah subhanahu wa ta'ala na wala sio zile zinazoonekana bali ule utukufu wa ndani ndugu wa Islam. haya tunayaona na tunayashuhudia katika zama zetu hizi hali ya kuwa tofauti kabisa allah ametuhusia wa wa tasimu biabdillahi jamia hatika shikamaneni katika mwenendo wake wala tafaraku na wala msifarikiane kwani kufanya hivi kutawaletea utengano kutawaletea udhaifu kutawaletea kutokuwa kitu kimoja na mpa, na kuparanganyika kuliko kukubwa kabisa Watukufu Islam, haya yanatufanya leo hii tuwe madharili katika ulimwengu na tuwe kana kwamba hatuna muongozo. Watukufu Islam, tukitofautiana fa intaza'u fi faintanazao fi shayi, ila Allahi wa Rasul. Allah anasema, "Laik kama kutatofau kutatokea mtofaruku baina ya mtu mmoja na mwenzie basi warejee kwa Allah na Mtume wake. Haimaanishi utawakuta Allah na Mtume wake sehemu bali wametuachia mwongozo. Maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yapo katika Korani hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama zipo na zinapatikana kwa wingi. Hayo ndo yawe marejeo endapo kutatokea utofauti baina yetu hakuna rai katika dini au katika mambo ambayo ya kiadada haya mambo laisi yataenda tofauti na muongozo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala basi tutakuwa ni wenye kufarikiana kila kukicha. hii itatufanya waislam katika zama zetu za leo tusifikie ahadi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tukakumbushana kule Allah atatufanya Allah atatufanya hakuna atakayemshirikisha la yushriku na bi shay'a naangalia hasara tunayoipata faman kafara ba'da zalika faulaika humul khasirun watu wameshakufuru watu wameyapuuza haya basi wapo katika upotovu na hasara ndiyo kubwa ndugu watukufu wa Islam Uislamu ni jini kamili Islam ni dini yenye muongozo na asili yake ni Muumba. Na haiwezekani Muumba awe kaumba mwanaadamu kisha akaata kumpatia muongozo. Tunaweza tukatoa mfano rahisi, waweza kuwa na miliki simu, waweza kuwa na miliki gani, lakini kuna kuwa na instruction ni, ni namna gani ya kuweza kuifuta ili kuweza kuikizi na kukirinda chombo kile hicho. utatumia tofauti na yale yaliyoweko katika instruction za kutumia chombo hichi basi utakuwa ni wenye kukiaribu na kukifanya si pa kudumu kwa mfano huo mdogo kabisa Allah akawa ni mwenye kutupatia muongozo. Allah anasema Al-Qur'an al al min dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmustaqim alladheena yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfikun Walazina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablika wabil akhirati yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun Allah alivyoambatanisha baada ya kumuumba mwanadamu Lakini Allah kwa sifa alivyomuumba mwanadamu alimpa utawala baada ya kumfunza na kwa kufuata mwenendo na mwongozo wake. Na laiki kama atakuwa si mwenye kufanya hivyo, basi mwanadamu huyu atakuwa ni mwenye kuangamia. Na maangamizi haya ndugu wa kifuku Islam tunayashuhudia leo katika nyakati zetu. Kwa ni mmoja anakuwa ni mwenye kujinadi kwa kile kichache anachofanya katika dini. Yule atakayefuga ndebu atamuona si huyu ni tawhidi mkubwa hali ya kuwa mambo haya yana mafundisho kwani kufuga na kutokufuga ndevu hakumtoe mtu katika Uislamu na ukiangalia katika zile ahkamu tano za kisheria yale ni jambo la mubaha kabisa yule atakayekata suruali atakayemuona na suwari ndevu, atamuona mbona hafai kabisa ndugu wa wa islam haya yote ni mipango ya wale maadui wakubwa wa uislamu wa ambao leo hii baadhi yetu walikuwa ni wenye kuyafumbatia makusudio yao wote ni kuwatenganisha wakaleta mfarakano kama huu kila kukicha muislamu mmoja ashughulishwe na mwenzie hata siku moja hawawezi kuungana na kuwa kitu kimoja, wakaweza kutatua na kuyafanya majambo yao katika Uislamu kuwa kitu kimoja na kuhusukuma Uislamu wao kueleka mbele. Kana kwamba kuna vitabu viwili, huyu anafata hichi na huyu anafata hichi. Na hata yale mambo ya kimuamalat zaidi ndiyo yanaleta itilafu kubwa kabisa ukiasiria yale mambo ya kiibadati yanayokuwa nazo lakini hazina afari kama yale ya kimahamala. Ndugu wa wa Islam, torejeeni kwa Allah kwa kufuata yale yote ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuwa ni mwenye kuyaagiza. Tusukubali kutenganishwa na wale wasiokuwa na mwongozo. Hakuna neema iliyo kubwa kama kuwa neema ya Uislamu kwani umepata suruhisho katika maisha yako ya sasa na baada ya kuondoka katika ulimwengu huu na yoyote atakayekuwa ni chanzo cha kupotosha umma basi yakumbuke ipo siku Allah atakutana naye na atamuuliza. hakuna mwenye maisha ya kudumu katika ulimwengu huu Walikuwepo wajawe ma kadisa lakini leo hii hawapo walikuepo pia waovu wakubwa lakini leo hii hawapo Wanabati katika historia watu wao watu kama dalili kwa nini we ubaki katika muda wote sisi wote duniani tunapita mtume akasema ispid dunya ka annaka gharib au bi gadiris We wewe mkazi Unkiwa ni mgeni au mpita njia sio mkazi wa maeneo hufika kuna sehemu unaelekea kwa nini ushuhulishwe na sehemu unayopita kwa nini ushuhulishwe na sehemu ambayo wewe ni mgeni kuna siku utaondoka Wakufu wa Islam tutengerezeni amali zilizo njema ili tukija kukutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala hayo yawe ni maandalizi yetu mema yatofae huko Na sio yale ni maanganizi kwa muda mfupi kabisa. Je, uwe umemwovu utakapojua lakini tambua ipo siku na leo utaondoka. awe ni mtu anaua watu basi iposiku na yeye atakufa. awe ni mtu ni sosi ya maanganizi katika ndugu zake na jamii yake na watu wengine basi ipo siku na yeye yatamkuta hayo hayo ya waumini na waislamu ni kutumia upeo mkubwa waliopewa katika kufikiri na haya yote yanapatikana katika korani Tuifanyeni korani kuwa ni mwongozo. Tunashuhudia saidi watu wakisi, wakiwa ni wako bize katika harakati za kidunia, katika mambo ambayo yanasababisha ni mfarakano mkubwa. Waweza kuwa timu mbili tu akamchukia mwenzie, tisa yuko katika timu ya mpira. Ni ufinyo na uwafifu kabisa katika fikra walizobebwa kichwani anamchukia mwenzie kisa vyama vya teatro za kidunia Kwa nini haya yawe marejeo yetu na kumfanya hafai kabisa unashuhulishwa na sehemu isiyo msingi kabisa Dunia si sehemu wala si lolote kabisa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala nika kadogo tu unapita na mpano huu uko wazi kabisa hata kama utaishi miaka 100 basi miaka utakayoishi baada ya wewe kufa ni zaidi ya hiyo 100 bal tu athiruna al wal akhiratu khairun wa abqa yote hizi utakazokuwa na hiyali na dunia yako Allah anatukumbusha usiisahau akhirah ni yenye kudumu Yale udio ya ndo yale utakayoenda kuulizwa huko katika maisha yako marefu. Na wala hauulizi katika muda wala katika mambo ambayo hayakuwa ni yenye kufaa. Na akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama mambo matatu humsindikiza maiti anapokuwa kwenda kuzikwa. Lakini katika yale matatu, mawili yote yanarejea na moja pekee yake ndiye anabaki kuna mtu kumzika, atasindikizwa na mali yake na kisha atasindikizwa na ndugu na jamaa na rafiki zake katika vitu hivi viwili hakuna hata kimoja shikakachokuwa ni chenye kwenda na yeye wangapi walikuwa na mali nyingi kadi walikuwa nazo lakini wanaenda kulala katika udongo na utamani wa mwanadamu unakuwa katika usawa angalia unjio na kuondoka katika dunia ujio ni katika njia moja kila mmoja katoka katika tumbo la mama yake na staili ya kuondoka kila mmoja atakufa na atazikwa hakuna huyu kwa wazifa alionao basi yeye anaishi milele au huyu hatokufa hataungua tusisahau safari hii na Mtume akasema ni jambo moja ndio litabaki katika yeye ni amali njema alizozitenda kitu ambacho hakionekani kabisa na ndiyo kinachokuwa ni wenye kugapirika na kusahau. Barakallahu li walakum wa muslimi na wal muslimat fi kulli zambi fastaghfirullahi innahu huwa ghafurur rahim wa huwa ghafurur Alhamdulillahirabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa baqi. Dugu wa tukufu wa islam, baada ya kumshukuru Allah kwa maana nyingine. na kumtakia rehma na amani mtukufu wa daraja mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam watkufu wa tukufu islam, tunaendelea na hutuba yetu ambayo inakamilisha hutuba ya wiki iliyopita. Baada ya faraja za Allah Subhanahu wa Ta'ala katika utukufu na aiza kuwa ni ahadi kwa wale watakaoshikamana na yeye basi wasiwe ni wenye kutenda haya tunaukumbushana katika hutuba ya siku ya leo Allah anasema katika sura an Allah anasema Alam ta'la ila alladhina yazumuna anahum amanu bima unzila ilaika Hakika umewaona wale wanaojigamba wameamini katika yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuwa ni wenye kuyakataza wa maunzi min yuriduna an an an ila frahut hakika wanayapata yale ambayo matwahuti wanakuwa ni wenye kuyateke, kuyatenda na wameamini katika yale ambao walioyafanya wale waliokuwepo kabla yetu hakika Allah subhanahu wa ta'ala wakataza katika hali ya njia ya kumfuata sheitani ndugu wa wa islam ahadi ya sheitani narejea katika kisa cha Adam ameahidi kuwapotosha wanaadamu kama wao walipokuwa chanzo yeye anavyohisi chakuwa kuwa ndio yeye ibirisi la anatullahi na akamuomba Allah awe nimepumjalia uhai wa kuishi maisha marefu ili aweze kuangamiza kizazi hichi utaona yani katika umri mwanadamu yani anashughulishwa na mambo fulani yasiyofaa na kusahau katika mwenendo ambao Allah amba, subhanahu wa ta'ala anakuwa ni mwenye kuulizia. Angalia nyakati tulizo nazo sasa, watu walivobije katika harakati na hizi siasa za kidunia. Angalia katika mikutano kama hiyo na kisha angalia maeneo kama misikiti na sehemu ambazo wanapata ukungusho au akiitwa katika jambo la Mwenyezi Mungu na mtume wake na maudhurio yanakuwa ni hafifu na tofauti watu wanakuja misikitini na maeneo mengine ya ibada hata katika uhudhuriaji muda na wakati wanavyotaka wao katika yakati hizi na mwenendo wa ibada zipo katika muda maalumu huku ni kujisawulisha ukumbusho na Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa ni mwenye kuapotosha na haki ya Allah ataresa waja wengine ambao watakaomwabudu yeye na hawatomshirikisha na kitu kingine la kama sisi tutakuwa ni wenye kukufuru na wala yeye hatupungukiwa katika chochote katika uungu wake bali ni hasara tutakuwa kuzipata sisi tumwombe Allah atunusuru tusiye katika saraini ndugu watukufu wa Uislamu tushikamane katika mwenendo wa Allah na mtume wake kwani huku ndo kuna mafanikio na maisha ya kudumu hmm. hmm. man kafara ba'da dhalika hmm. faulaika humu khafirun hmm. wenye kukufuru katika yale ambayo Allah subhanahu wa anakuwa ni mwenye kuyarudia wapo katika hasara iliyo kubwa hmm. Na wenye mkuuza yale katika ukumbusho. Faman man an fa lahu ma'isha danka. Mwenye kukuuza katika yale katika utazwa wa Mwenyezi Mungu, maamisho yake na makatazo yake katika kitabu chake kitukufu, Allah atawafanya wawe na maisha ya shida. Hayo katika wakati wa huu Ma'isha tarzanka waladamu dauu al-qiyamah Allah anaahidi watu hawa atawfungua wakiwa ni vikofu siku ya kiyama kwa nini mwanadamu muslim unaipata ukumbusho upate hasara zote mbili umeishi katika maisha ya tatu duniani na kesho kwa Allah unakuwa huna ulizotawuliza hizi ni hasara kubwa kadisa tuwakungushe muslim ni kama kio anayetakiwa kuangaliwa na jamii katika haji ambayo wanatakiwa wafuate kuna watu walisirimu kwa kumuona tu mtume Muhammad sallallahu alaihi The deway maisha alivyokuwa akiishi na maingiliano katika jamii sasa wewe unakuwa ni tofauti kana kwamba unaahadi ya kuyafanya hayo au wewe ni wakudumu mm -hmm tukumbuke hivi vyote kwa kumalizia futba yangu ya leo vitu vyote ni Allah subhanahu wa ta'ala billahi ma samawati wa mati wa mati -tukumu au tukumu, wa yashaa, yashaa, kika ya Allah subhanahu wa ta'ala wa Allah huyo amtakae na anamuadhibu au kumfotosha amtakae wallahu ana kulli shay'in kadir la mud'iweza wa kila jambo Aamana Rasulu bima umbi la ilaihi min rabbih fatika ya mtume au mitume wameamini katika yale waliopewa au kuteremshiwa na Mola wao sifa ya waumini lazima kuaminu na kullu wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sifa ya waumini sifa ya Waislamu kuambi yale walioletewa na mitume wao ukienda tofauti basi utakuwa umejitengelezea au kutatamkia mitume wako la tufariki baina na hakika hakuna tofauti baina ya hayo paka mwisho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 اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وادفع اداء عدو الدين اللهم انصر امتي محمد اللهم ارفع امتي محمد اللهم اجبر امتي محمد تبارك هذا الجلال والاكرام اللهم اننا نسالك شفاءك في الدنيا والاخره اللهم اننا نسالك زياده في الدين ونسالك بركه في عمري ونسالك وسيعه في جسدي ونسالك وسيعه في يرزقني وانا اسامك من العذاب وانا اسامك واعف عنه عند الخطا وانا اسامك توبه نصوحا قبل الموت وانا اسامك شهاده عند ثقل الموت وانا اسامك نصيبا في الجنه وانا اسامك نقيبا في الجنه تبارك يا حاضر الجلال والاكرام برحمتك يا ارحم الراحمين واعطني سلاما السلام من الله اطشىء باذنك الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله حي على الله اكبر الله اكبر لا الله